І який пропивав останню копійчину, яку матір намагалася приховувати на чорний день, як вона любила казати. Врешті, коли чорний день і прийшов, то ми не мали навіть за що купити для батька домовину, не кажучи про приготування більш-менш нормального столу для поминок. Ми жахалися, що припхається ціла родина і... Наперед побоювалися її чисельності. Після похорону батька я дуже довго думав про розмноження родичів, яке мені нагадувало комашині колонії з кількісними великими відгалуженнями. Діти маминої рідної сестри виростають, женяться, народжують дітей, потім старіють, нянчать внуків, діти батькового рідного брата – також не по задніх, не менш активно народжуються, виростають, як гриби, також паруються з іншими людьми, і вже, дивись, у них немовлята, через кілька десятиліть будуть інші новонароджені родичі. І цей процес нескінченний. Я почав уникати родичів. Коли ми мали йти з матір'ю до них у гості, при першій же нагоді я тікав. Єдиний родич, із яким я інколи любив проводити час, старший від мене на вісім років двоюрідний брат Адам. Завдяки йому мене ніхто й ніколи не чіпав у школі та мікрорайоні, бо він був бригадний. Адам був бандюком із угрупування «Аякс», назва якого походить від перших літер в іменах його організаторів «Адам Яша Костя Саня». Згадуючи той час, я іронічно посміхаюся від цієї назви на честь грецького античного героя. Адам деколи брав мене відпочивати в бари за містом. Я дуже любив, коли пригощав шашликами, бо вдома майже не було м'яса. Потім підвозив на своїй 99-й наймоднішій у ті часи машині до під'їзду і, як завжди казав матері привіт. Пригадую, як перешіптувалися сусіди і невпевнено зіркали на мене. Адам завжди любив жартувати. Блатна житуха, весела, але недовга. Коли я був на третьому курсі університету, його застрелили на стрільці в лісі львівські бандюки. Востаннє я бачив родину на похороні тітки Марини. Тоді я вже вчився, здається, на другому курсі в Києві. На тому похороні багато очей знову зирили незрозумілими прохолодними поглядами. Ненароком мені вдалося почути ще під кількох старших родичок. От хлида, що в університеті вчиться, а мої зранку до ночі на ринку торгують. Після того я вирішив більше ніколи не бачитися з родиною. Вже тиждень, як ти поїхала... «Ми повністю розтратили твою поетичну премію, і через це я почуваюся незручно. Як-не-як -як у тебе сім'я, дитина, купа клопотів, а ми так немилосердно спустили її в київських пабах. Ти заспокоювала мене, що все нормально, чоловік нічого не матиме проти. Він взагалі сказав, щоб я у Києві розвіялася». «Що зі мною відбувалося?» «Я жив ніби окремо від свого тіла, а воно снідало, вечеряло, виходило на вулицю подихати свіжим повітрям перед сном, любувалося недоумкуватими собаколюбами, які алеями парку бігали за своїми великими, маленькими, мохнатими, ходющими, агресивними і тихими псами, ходило на роботу, втомлено вітаючись із колегами, читало дурненьким студентам лекції», Випивало традиційно філіжанку кави за неприбраним столиком із залишками недоїдків в університетському буфеті. Балакало про нудні академічні теми з дрозофілами, які завжди мають дурну звичку моршити при цьому лоба, ніби вирішують проблему ядерної безпеки людства. Потім, виснажене від надмірного та інтенсивного спілкування, приходило додому, а перед цим по дорозі Заходило на пошту, де абонементна скринька втішала скромним і водночас таким дорогим конвертиком. Таке враження, що моя душа, думки, свідомість –